Можете поручитись за кого-небудь. Як вам всім відомо, ця сила діє в усіх установах, а надто там, де говорить шлунок і розпуста. Директори заводів, голови колгоспів, керівники кооперативів, це переважно по суті казнокради, фальшівники звітів, хабарники. Але назовні ентузіасти комуністи, борці за революцію. Ми їх ловимо на брехні, фальшуванні, шахрайстві, караємо їх. Але чи це помагає? Скажіть самі. Отже, як ми можемо покластись на них, коли вибухне війна? Ви пригадуєте собі, як поводились такі елементи під час наступу німців? А ти пригадуєш собі, що вони за це мали? Крикнув голос зліво. Пригадую, пригадую. Хто був свідком того, що й тепер тримтить? От самої згадки про те. Тихо сказав дев'ятий. І зараз же підняв голос. Але я ще й ще раз питаю, чи страх і терор дійсно дають нам тепер? Я підкреслюю, товариші, тепер потрібно нам певність і силу. Чи не отстаємо ми? Страх не може давати певності нікому. Та от, товариші, дозвольте мені бути вже цілком отвертим. От ми керівники нашої держави, революції. Ми теж незабезпечені від страху. Кожний директор, генерал, міністр член Ценжального комітету та навіть кожний член цього високого могутнього органу, у якому ми оце маємо честь засідати, теж невільний від цього психічного чинника. Кожного з нас може бути запідозрено у якомусь ухилі, у недисциплінованості, у недбальстві, арештовано, піддано під допит, можливо ліквідовано. Кожен боїться доносу і кожен боїться не донести. Брехня, як ти смієш, «Залунали крики. Ти судиш по собі?» – кинув хтось зблизька. Сталін мовчки пильно вдивлявся в обличчя дев'ятого. Дев'ятий ніби знав, яка має бути реакція, і спокійно посміхнувся. «Ні, товариші, сьогодні я якраз не можу судити по собі. Нещодавно так, я був таким самим, а тепер ні. Тепер я не маю страху, я його ліквідував, а тому я не маю потреби брехати». Я дав собі розкіш правди. І тому можу говорити все, що я вважаю за правду, яка, на мою думку, може бути корисною нам. Можу все критикувати, про всі говорити одверто, пропонувати речі, які можуть кому-небудь здаватись єретичними. Можу, бо не боюсь ніяких непорозумінь, підозрінь, закидів у зраді чи в чомусь іншому. А не боюсь тому, що, кажу вам, ліквідував страх. Отже, «Ви повинні бачити, що мною керують тільки інтереси правди, як я її розумію, а не що інше. Я даю собі розкіш правди і плачу за цю розкіш найвищою ціною». І дев'ятий щодним і немов би лукавим усміхом обвів зібрання очима, які, здавалося, стали занадто блискучими. Обличчя товаришів були повернені до нього з напруженою увагою. Чоловік явно грав своїм життям. «Сталін щось написав на папірці і посунув його до третього сусіда зліва. Той прочитав, глянув на Сталіна, але цей дивився вже собі на папери. Відповіді, значить, не вимагалось. Дев'ятий, розуміється, помітив це і голосно сказав з тим самим усміхом. «Повторюю Йосифові Сиріоновичу, я кажу тепер тільки правду, і більше того, що я маю сказати, у мене за душею немає». І я хочу сказати його з доброї волі, без жодного примусу і страху. Так що, коли ти хочеш почути ніяк непідроблену правду, то дай мені договорити до кінця». Сталін на момент зупинив на ньому погляд і сказав «говори далі». Дев'ятий не голову «дякую, говорю далі». Але до попереднього, товариші, дозвольте додати, що, може, і вся наша справа матиме яку-небудь маленьку користь від мого звільнення від страху. Бо воно покаже вам деякі речі так, як ми нечасто бачимо їх тут. Наприклад, ми маємо маленький і цілком логічний нахил трошки себе обдуювати і вірити, що народи СРСР, якщо не з ентузіазмом, то з довірою, спокоєм, а то й з любов'ю ставляться до нашого режиму і готує захищати його всіма силами свого тіла і душі. Мій висновок, товариші, базований на реальних фактах і логічних аксіомах. Він є той, що такого ставлення у величезній більшості населення Радянського Союзу не тільки нема, але й ніяк не може бути, що таке ставлення було б противне всім елементарним біологічним та психологічним законам».